E, ba, ilainengo eta behin, ezkerrak eman nahi dugu etorretako guztiai eta zuei bereziki. E, Asi eran egunta horrogei pertsona izkribituak zirela eta momentu hontan berregunta egunta horrogei pertsona pasatu, pasatu direla. Gaur etorregera onera ikasteko, ikasteko beste prozesuetatik eta ikasteko nazuarteko komunitateetatik, zeek ondoriak atera dezakegun gaur egun Euskal Herrian, Armagabetxe ordenatu baten oinarriak zinkatxeri begira egin dezakegun ekartpera. Gu optimista gera. Optimista gera gaur armagabetxean inguruan aukerak ikusten dutela, digu, digu, dugulako. Alde batetik, nazioarteko harteko Kolombian dagoen prozesuan, uste dugu e, ikasi behar dugulako hortik, eta azpimaratu nahi dugu ere, Espainiako gobernuak prozesu horretan babesa osoa adiazi diolako labanako prozesuari. Euskal Herrian, besta aldetik, etak pausoak emateko prosutasunea adierazi duelako eta horretarako, bozera maileak izen abizenekin eta leku konkretu batean izendatu dutelako. Ipar Euskal Herrian, Baionako Deklarazioak prozesu horren garapena zehazten duelako eta Pariseko Konferentziatik ateratako ondorioak eta deklarazioa ere indartzen duelako. Eta azkenik, Eusko Jolaritzak berak prozesu honen garapenerako proposamenak mai bainean gaineratu duelako. Argi dugu, denok elgarrekin egin behar dugu bidea. Alde batetik, Nafarroko eta Gasteizko gobernuak. Beste aldetik, sindikatuak, beste aldetik, alderdi politikoak eta guk gizarte, gizarte Zibilako eragileak ekarpenak eginez eta foro sozial eta erreferentzia hartuz, nahi dugu bake prozesua gaurtik aurrera indartu. Guztion artean inter, irtenbideak bilatu behar ditugu. Blokeo egora batean bizi gara eta eta zentsuzko denbora tarte batean armaga batzea gauzatu desan, bake prozesu atal horretan aurreratu dezake goulako.